Темні піджаки, білі сорочки, биті надійні черевики. І машини в них такі ж, биті й надійні. Мерседеси й фольксвагени. Похоронна команда в повному зборі. Я оминув ангар. Вийшов на змогу і відразу наткнувся на них очима. Стояли коло своїх машин, наче таксисти на вокзалі. Курили і перемовлялися про щось несуттєве. «Ей, гаджу. Відразу помітив мене Паша, кочен родич. І всі інші теж зарухалися. «Привіт, гаджу! Щось ти запізнюєшся?» Я підійшов, і по черзі з усіма привітався. Спочатку з Пашою, який тримав кожній руці по телефону, потім із товстим Борманом, в якого заліто відросло червоне волосся, і він час від часу таркався його руками, мов би не вірячи, що воно в нього справді відросло. Потім із Аркадієм, Прохором, іншими нашими з церкви, вірними парифіянами з добрими намірами, котрі стояли в чорних піджаках посеред злітної смуги, як гості на весіллі що вийшло перекурити поміж танцями. Привітався також із Ернстом, який виглядав рішуче і нагадував нареченого на власному весіллі. Здавалося, уся ця затія йому не подобалася, хоча він її сам за великим рахунком і затіяв. Останнім привітався з Шурою, коли нього й залишився стояти. Шура мовчав. Помітно було, що почувається впевнено, з такою бригадою за плечима. Мав на собі чорну вітрівку, легку і зручну. Якраз для махача. Притримав мою руку. Тобі лист прийшов, сказав, дістаючи з кишені складений удвоє конверт. Я вчора забув віддати. Лист був від Каті. Адресу було написано круглими дитячими літерами. Я запхав конверт до кишені джинсів. Потім, потім почитаю, пояснив травмованому. Він ствердно кивнув. Сонце рівно горіло над нами, і вітер обдував чорні від засмаги чоловічі обличчя. Всі були зосереджені й спокійні. Паша переповідав історію про купівлю потрібного Фіата, дочці на весілля. Говорив, що продавець Молдаванин, звідкись із Бесарабії. Пригнав машину на продаж аж сюди, але забув у документи. Проте не сказав про це, доки Фіата не продав. А тепер не знає, що робити. Потрібно повертатись додому за документами, але немає на чому повертатись. А весілля вже зовсім скоро. І Фіат майже небитий, кольор у крові. Всі його втішали, радили не переживати. Казала, що документи – це дурниці, що вони куплять йому всі необхідні документи, аби він не забував голови непотрібним клопотом. А Фіат говорили це гарний подарунок, потрібний і скромний. Вони його в цьому повністю підтримують і теж подарують молодим що-небудь корисне і не сильно побите. І збоку могло видатись, що вони прямо тепер зібралися святкувати. Ось лише перекурять і повернуться до весільного столу, де на них чекають дружини, сестри гарячі аж до божевілля коханки. І лише два мобільних телефони, які тримав в руках Паша, нагадували, що до весілля ще потрібно дожити. Кукурудзяники затримувались. І я десь подумки вже почав сподіватись, що вони взагалі не приїдуть, що все вирішиться без фінок та велосипедних ланцюгів, що ми зараз викоримо ще по одній і повалимо гуртом до колишньої їдальні, де Ернест викатить на стіл стратегічні алкогольні запаси з нагоди успішного завершення всіх реприватизаційних процесів у регіоні на знак нашої дружби і солідарності, на честь завершення цього гарячого літа і початку теплої осені. Вино буде закіпати на наших кустах, мов кров, і ми будемо згадувати всіх наших жінок, будемо питатись про батьків і розповідати про спільних знайомих. Короткий осінній день зміниться довгими військими надвечір'ям, холодна сутінь протягнеться з літною смугою, і всі будуть п'яні, живі та здорові. Вони виїхали з зароги рогу і повільно покатилися у наш бік. Ворота Ернст залишив відчиненими, аби всі зібрались на смузі за огорожею, де нас ніхто не міг побачити. Вони, мабуть, сприйняли це як добрий знак, так ніби ворог, цебто ми відкрив їм брами міста і дав три дні на пограбування ангарів та гаражів, на захоплення злітної смуги і встановленні авторитарного режиму. Виїхавши за ангари, побачили нас. Попереду котився жовтковатого кольору МТЗ з двома ковшами. Один стримів спереду, мов бив інший метлявся позаду, як хвіст. В кабіні сиділи двоє. Один у тільнику, інший у робі. За МТЗ пхався джив із Ніколаєвичем. Позаду їхала вантажівка. У пузові вантажівки стояли кілька військових. З вигляду якісь штрафбатівці з лопатами. Гімнастерки висіли на них, наче мамині сукні на старшокласницях. Недовірливо оглядали згори цаганську бригаду на мерседесах та Volkswagen. НТЗ вирлив посеред нас і, розбовтуючи ковшем повітря, зупинився. Двигуна, втім, не вимикнули. Той, що в тільнику, і той, що в робі, виходити не поспішали. Сиділи в кабіні, як шпаки, чекаючи наказів керівництва. Керівництво стало віддалік. Першим на злітну смугу зістрібнув каратун Ніколаєч. Вбрався, як на фронт. Був у камуфляжній курці з теплим коміром і камуфляжних штанів, з-під яких визирали синього кольору красівки. Товстий Борман, побачивши Ніколаяча, засміявся. Всі тут таки підтримали його. Ніколаіч, розуміючи, що сміються, скоріше за все, з нього, нервово забігав навколо джипа, відчиняючи двері і випускаючи назовні головного. Головним, як і вчора, був сивий. Він бадьоро ступив на асфальт, притримуючи в руках свій кейс і діловито застібаючи гудзики на піджику. Діловитість його була, втім, дещо робленою. Він навіть не причинив за собою двері джипа, мовби лишаючи шлях до відступу. Та й військові, яких вони привезли, виглядали не надто воєвниче. Пострибали на асфальт і тупцяли за спиною сивого, який озирався на них, не розуміючи, чому вони за ним ховаються. «Шура», – спитає втравмованого, – «що тепер?» «Не знаю», – відказав Шура, – «подивимось. У них же постанови, рішення прокуратури». «Знаєш», – сказав на це Шура, – «може, в них і немає ніякого рішення». «Ну як це? Немає!» «Та так!» – відповів травмований. «Немає! На понт беруть!» Сивий рушив у наш бік, але не дійшов, зупинився. За ним підбіг Ніколаєч. А вже за Ніколаєчем вишукували штрафбатівці в нечищеному армійському взутті. Сивий картинно і якось театрально, чи що, повернувся в бік Ніколаєча. І навіть не дивлячись на нього почав кричати. Ніколаєч закричав у відповідь. Так вони перекрикувалися якийсь час, скошуючи на нас сповнені підозри погляди. Аж доки комусь із них першому надійшло, що ми їх не чуємо за невимкненим двигуном МТЗ. Зрозумівши це, Сивий аж почервонів від досади та злості. А Ніколаїч замахав руками, як домашня птиця. Трактористи врешті зрозуміли, що махають їм. І двигун заглушили. Стало тихо. <кій> «Ніколай Ніколаїч!» Прокашився, знову почав Сивий. Тепер уже цілком працюючи на публіку. «Що роблять сторонні на об'єкті?» – махнув він кейсом у наш бік. «Не можу знати!» – чітко по військовому стукнувши підбором і красиво козирнув Ніколаєч. «Ознайомте товаришів із рішенням сесії і починайте демонтаж», – дозволив Сивий. «Слухаю», – відповів Ніколаєч, сікаючи потом та беручи червоними плявами. Сивий швидко розкрив кейса, дістав звідти якийсь папір, сунув Ніколаєчу. Ніколаєч важко проковтнув в сухе осіннє повітря, що стало йому в гарлянці, і рушив до нас. Підійшовши, що розгубився. Не знав, кого потрібно ознайомлювати з рішенням сесії. Насамперед Ернста, котрий вважався офіційним працівником об'єкта. Чи травмованого, котрий до об'єкта жодного офіційного стосунку не мав, проте завжди міг дати в голову. Чи все ж таки циган, котрих Ніколаєч особисто не знав, але боявся. Наші дивились на нього, не приховуючи сміху. Ніколаєч відчував це і піднів ще сильніше. Врешті, витримавши паузу, Паша різко простягнув руку. Ніколаєч із полегшенням віддав йому папір. Паша уважно проглянув постанову і передав Борману. Той, ковзнашу оком по-написаному, передав документ далі. Виглядала постанова підозріло. По-перше, була відбита на ксерксі. По-друге, печатки на підписах розпливались, мов соус на скатертині. А по-третє, її самі підписи жодної довіри не викликали. Сформульовано постанову було туманно. Говорилось там здебільшого про внутрішній валовий продукт та поліпшення інвестиційного клімату. Про демократичне перетворення та рівень довіри до влади. А ось про передачу аеродрому в чужі руки, чи про необхідність заїздити тракторами на злітну смугу, не було ані слова. Пройшовши руками, постанова знову потрапила до Паші. Пашо пильно дивився на Ніколаєча, не відводячи від нього своїх чорних, мов, смерть очей. Ніколаєч приречено стояв перед ним, так само не відводячи очей, в яких, понад утомою та невпевненістю повільно, проте щедро розливалася ненавість. І тоді Паша підніс постанову до рота, пхав собі між зуби і почав ретельно пережовувати, слідкуючи за реакцією Ніколаєча. Реакція була дивна. Ніколаєч увесь якось пополотнів, осідаючи в камуфляж. Очима його знову прибігла втома й невпевненість, до яких відразу додалися вічі та образа на цілий світ – Старно дожовувавши якісний ксерексний папір, Паша постанову проковтнув і задоволено посміхнувся. Ніколевич обернувся до Сивого, розпачливо розводячи руками її, не знаходячи слів. «Вони? Ви, ви бачили? Вони з'їли! Вони її з'їли!» Сивий напружено думав. Схоже, Шура був правий. Вони справді брали на понт. Навіть мінтуру підігнати не змогли. Привезли якихось доходях із лопатами. Думали, ніхто їм нічого не скаже. І все завершиться тихо і спокійно. А виявилось, усе лише починається. І починається дуже для них погано. І відступати їм, схоже, теж не було куди. У сивого відразу забігли очі. Він весь зіщулився, з останніх сил намагаючись тримати Марку. Штрафбатівці ж і зовсім розкисли. Якщо до цього сподівалися, що все обмежиться фізичною працею на користь місцевої олігархії, то тут раптом стало зрозуміло, що без мордобою не обійдеться. І жертвою цього мордобою стане, скоріш за все, саме їхня військова частина. І від розуміння цього кожен із них важко переминався з одного нечищеного чобота на інший. А коли Паша проковтнув постанову, то й взагалі, остання іскра надії згасла над їхніми стриженими головами. «Починайте демонтаж!» – зібравшись на силі, повторив сивий свій наказ. Ніколаєч знову замахав руками трактористам, мовляв «давайте, запускайте движок, вам тут зараз усе нахуй». Але дивна річ. Трактористи теж замахали йому у відповідь. Мовляв, «Нахуй надо! Сам дави!» «Колюня!» – закричав Ніколаєч на когось із них. «Врубай! Давай, Колюня!» Але обидва трактористи відчайдушно закрутили головами. Мовляв, «Без нас, шеф! Сьогодні гуляєте без нас!» «Ей!» – покликав раптом Ніколаєча Шура. Той неполохано озирнувся. «Розслабся!» – сказав Шура спокійно, ніби намагаючись усіх тут помирити. «Ти ж бачиш, вони нічого робити не будуть!» «Що значить не будуть?» – образився Ніколаєч. «Та і значить», – пояснив травмований, – «не будуть!» «І взагалі, валіть звідси! Ми тут самі якось розберемось, без адвокатів!» «Як це не будуть?» – не слухав його Ніколаєч. Підбіг до жовтого, як сонце МТЗ, і застриба довкола нього, намагаючись виманити трактористів. «Як це не будуть?» «Ну ти, сука!» Засичав до Миколайовича Сивий: "Давай, роби щось, давай, сука", шипів він. Аж тут Миколайч зупинився і поглянув на Штрафбатівців. "Як на останній резерв?" Штрафбатівці завмерли, намагаючись усі разом заховатися за спиною Сивого. Проте Сивий зробив крок убік, і військові опинились просто перед Миколайочем. "Ви чули?" запитав Миколайч своє військо. "Що стоїте? Вперед!" Штрафбатівці хитнулись і рушили на нас. Зробили кілька кроків, зупинились, нерішуче тримаючись за лопати. Паша зневажливо перезирнувся з Бормоном. І тут, ліниво відштовхнувшись від свого фольксвагена, вперед виступив Аркадій. За ним підійшов Прохор. Аркадій не поспішаючи дістав свої кемели, витягнув цигарку, запропонував Прохору. Той теж узяв із пачки. «Якщо по-чесному», – мовив Аркадій, – «печатка нормальна була, просто з підписом якась біда». «Та ладно!» Не погодився з ним Прохор, просив ще підпалити. Аркадій дістав запальничку, підніс Прохору. Потім прикурив сам. Я вже розумів, чим це все завершиться. «З підписом? Усе в порядку!» Продовжив Прохор, солодко затягнувшись. «Печатки хуйові!» «Печатки?» І з погано прихованим сарказмом перепитав Аркадій. «Ну?» – з викликом підтвердив Прохор. «Печатки?» «Да, печатки нормальні!» – з жаром сказав Аркадій. Ти їх хоч бачив, Вася. Сам ти, Вася. відповів йому Прохор, теж слід зазначити з жаром. Аркадій акуратно забичкував сигарету і несподівано завалив Прохору справою. Прохор покатився асфальтом. Кемел вилетів йому з рота, по високій дузі полетівши в бік штрафбатівців. Але Прохор тут таки легко підхопився і кинувся на кривдника. Аркадій згрупувався, відступив у бік, і Прохор пролетів повз нього, по бойовому виставивши вперед голову. Розвернувся і кинувся назад, на Аркадія. Стрібнув йому просто в обійми. Так що обидва вони, зрештою, опинилися на теплому асфальті і каталися ним, мов діти, прибережним піском. Причому Аркадій стискав Прохору горлянку, намагаючись перекрити кисень. А Прохор бив відкритими долонями Аркадія по вухах, прагнучи його оглушити. Ефект це справило звичний. Перелякнені штрафбатівці стояли не дихаючи. Аби не розбудити драконів і не привернути до себе уваги цих двох бойових слонів, організованої злочинності. Ніколаєч теж, хоч і знав, старий мудило, всі ці місцеві закидони, а все ж розгубився і стояв блідо-зелений, так, ніби обличчя йому пішло камуфляжними плямами. І трактористи прискіпливо визарали у вікно, внутрішньо переживаючи за бійців. І зрозумівши враз, як його тут зневажають, якого клоуна з нього роблять ці цигани на побитих мерседесах, сивий важко сплюнув на асфальт і перекинув кейс із руків в руку. Ну все. Сказав тихо, але так, щоб всі почули. «Піздец вам! Я хотів по мирному, але тепер вам піздец! Ви навіть не знаєте, який вам усім тепер піздец! Ви навіть не уявляєте! А ти, сука!» Прошипів він персонально Ніколаєчу. «Вішайся! Ти поняв мене, сука! Вішайся тепер!» І повернувшись, швидко запхався до джипа. Машина зірвалася із місця і різко вивернувши, зникла за ангаром. Військові якось мовчки, не піднімаючи очей, задрібутіли до вантажівки. Спершу покидали в кузов лопати, потім пострибали на гору самі і незабаром так само зникли за рогом. Стало зовсім тихо. Лише Аркадій із Прохором віддихувались, сидячи на асфальті. Ніколай обернувся до нас, кинув по шарензі довгим важким поглядом і раптом зупинився на Ернсті. Чомусь саме на Ернсті. Хоча той, здавалося б, нічого йому не завинив. Просто стояв тут із друзями. Весело вбиваючи час, але Ніколаєч дивився саме на нього, і Ернст, піймавши цей погляд, теж подивився у відповідь. І так вони стояли, нікого не помічаючи і про всіх забувши. Та й на них ніхто особливої уваги не звертав. Паша пішов піднімати Аркадія з Прохором. Бормон озирнувся до своїх, ділячись враженням від побачного. Травмований теж до когось заговорив. Але я… Я встиг помітити, як вони дивляться один на одного, як вони застигли, мов, пси перед боєм. Випікаючи одне одного очима, ніби час для них зупинився, і ніби все це стосувалося лише їх двох, і вони удвох мали вирішити, як нам усім вийти з цього-всього. І видно було, про що думає Ернст. Ернст думав, станеться щось погане, обов'язково станеться щось дуже негарне. Поки що ніхто цього не помічає. Всі подумали, що минулося, що проскочили, а нічого подібного. Він дуже добре знав це відчуття небезпеки. Вона насувалась, і оминути її було неможливо. Так чи інакше потрібно було пройти крізь цю місорубку. Не можна нічого ні прискорити, ні уникнути. Лишається дивитися в очі цій фатальній тварині і чекати, коли вона підійде до тебе. Обнюхає своєю твариничою пикою і рушить далі, лишивши по собі страх і сморід. Ернст відразу, за якусь мить, пригадав, коли саме йому доводилося відчувати цей гнилий подих великих неприємностей. Згадав відчуття виходу, що стоїть у легенях. Згадав той внутрішній страх, який підступає, наче вода у березневій різці. Згадав також, що головне це витримати, не відвести погляду. Потім усе гаразд буде, потім усе налагодиться. Головне бути готовим до найгіршого. І так само було видно, про що думає Ніколаєч. А Ніколаєч думав, зараз я все поправлю. Я ще встигну все поправити. Я все зроблю, як треба, думав Ніколаєч. Все буде добре. Доки вони всі над ним сміялись, знущально і принизливо, доки вони його опускали перед Сивим, перед пацанами з військової частини, яких він пригнав сюди, домовжись із командирами, він весь час думав лише одне. Я зараз все зроблю. Я все поправлю. Що він збирався правити, Ніколаєш і сам не знав. За останні два дні він настільки ускладнив собі життя, що невідомо було з чого починати. Аби все було добре. Йобана циганва знову його опустила, виставивши клоуном перед Сивим. Ніколаїч уже уявляв собі, як Сивий переказуватиме все це в офісі. Як буде доповідати Марлену Владленовичу про його, Ніколаїча, поведінку? Як він, Ніколаїч, буде виглядати після цього в очах усієї цієї навеличі, що працює на фірму? Яким мудаком вони всі будуть його вважати? Ще якби вони не сміялись, якби вони так його не опускали, він би якось перетерпів. Пережив би. А так, вони просто витягували йому серце через горлянку і топтались по ньому своїми черевиками. І не було цьому кінця. Він стояв розгублений із сльозами розпачу в очах. І до болю чітко пригадував це відчуття опущеності, в якому соромно було признатися і з яким потрібно було жити.